Capitolul 9. Deci și cel din tâia și zământ avea el pentru slujba dumnezească și un altar pământesc, că s-a pregătit cordul mărturiei, în el se aflau mai întâi sfereșnicul și masa și pâinile punerii înainte, partea aceasta se numea Sfânta. Apoi, după catapeteazma a doua, era cortul numit Sfânta Sfintelor, având altarul tămâierii de aur și chivotul așezământului, ferecat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur care avea mana, era lui a o odrăslise și tablele legii. Deasupra chivotului erau heruvimii slave care umbreau altarul în Despre acestea nu putem acum să vorbim cu deamănuntul. Astfel fiind întocmite aceste încăperi, preoții intrau totdeauna în cortul cel din să săvârșind slujbele dumnezeiești, în cel de-al doilea însă numai arhiereul odată pe an, și nu fără de sânge pe care îl aducea pentru sine însuși și pentru greșelile poporului. Prin aceasta, Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat câtă vreme cortul întâi mai sta în picioare, care era o pildă pentru timpul de față și însemna că darurile și jerfele ce se aduceau n-aveau putere să desăvârșească bugetul închinătorului. Acestea erau numai legiuiri pământești, despre mâncăruri, despre băuturi, despre felurite spălări și erau porunci până la vremea îndreptării. Iar Hristos venind, reu al bunătăților celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai sfârșit nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta. El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta sfintelor nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său și-a dobândit o veșnică răscumpărare. Căci dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa junincii, stropind pe cei spurcații sfințești despre curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și pentru aceasta el este mijlocitorul unui Nou Testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greșelilor de sub întâiul Testament, cei chemați să ia făgăduința moștenirii veșnice. Căci unde este Testament, nu trebuie neapărat să fie vorba despre moartea celui ce a făcut Testamentul. Un Testament ajunge temeinic după moarte, fiindcă nu are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea nici cel din n-a fost vințit fără sânge. Într-adevăr Moise, după ce a rostit față de tot poporul toate poruncile din lege, luând sângele cel de vițe și de țapi, cu apă și cu lână roșie și cu isop, a stropit și cartea și pe tot poporul și a zis, Acesta este sângele testamentului pe care l-a poruncit voi Dumnezeu și a stropit de asemenea cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă, după lege, aproape toate se curățesc cu sânge și fără vărsare de sânge nu se dă iertare. Trebuie dar ca chipurile celor din ceruri să fie curățite prin acestea, iar cele cerești însă cu jerfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-o sfântă a sfinților făcută de mâini închipuirea chipuirea cele adevărate, ci chiar în cer ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu, iar nu ca să se aducă pe sine însuși jerfă de mai multe ori, ca arhie reul care intră în Sfânta Sfintilor cu sânge străin în fiecare an, altfel ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeirea lumii, ce acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat odată spre ștergerea păcatului prin Gerfa sa, și precum este rânduit oamenilor, odată să moară, iar după aceea să fie judecata, tot așa și Hristos, după ce a fost adus odată șerfă, ca să ridice păcatele multura, a doua oară, fără de păcat se va arăta celor ce cu stăruință îl așteaptă spre mântuire.